vagyunk az ünnepen, és az RT munkatársai ennek öröméből is, és az ünnep feletti agasztos érzések, valamint az ünnep békés lefolyása feletti megkönnyebbülés kedéjével köszöntik, illetve kívánnak a a következő rövidke hétre nagyon-nagyon-nagyon kellemes rádióhallgatást a tisztelt hallgatóknak. A 0630 30 30 88 es SMS számot, a 22 34 88 es telefonszámot, melyek szokás szerinti elérhetőségeink. most ezeket tudjuk felkinálni a kedves hallgatóknak arra a célra, hogy a műsorhoz hozzászólhassanak. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy a gátlásait tegye félre, ne habozzon, hanem inkább tárcsázon. 2234881, nem győzöm ismételni, ez a telefonszámunk, amelyen hozzánk lehet szólni. 063030881, az SMS szám, mely üzeneteket én magam személyesen fogok felolvasni. Minden impressziót szeretettel várunk az ünneppel kapcsolatban, amely olyan elképesztő békésen zajlott, hogy az, hogy az szinte példátlan, legalábbis az utóbbi. Néhány ünnepnek a március 15-éknek és október 23-áknak a vonatkozásában az tanulságait figyelembe véve úgy tűnt tegnap, mint hogyha a gyurcsány... Érde, Különben azért ez elég érdekes, hogy azt mondod, hogy péld, példátlan nyugalom, vagy példátlan igen, békesség, igen, igen. de hogyha két évvel ezelőtt történik október 23-án, ami most történt, tehát még a tévéosrom előtt, akkor viszont azt mondtad volna, hogy, hogy példátlan brutalitás, és ilyen még nem volt Magyarországon. Tehát, hogy érdekes, különben, ahogy, a, ahogy megtörténnek velünk a dolgok, úgy mi, mi, minden átárnyalódik, és minden veszít a jelentőségéből. Az erőszak miért most már tényleg csak akkor csalki az emberből reakciókat, hogyha annak van olyan mértéke, hogy mit tudom én megsérül húsz rendőr elfoglal... mert most mi történt, ugye néhány autót felborítottak felgyújtottak, mm. molotov koktélokat dobáltak hát. Budapest utcáin tehát na jó, de hát rendőr atakok voltak, mindenfajta letartóztatás történt és... na, jó, de na jó, de kezdjük talán azzal, hogy nem sérült meg senki Komolyan. Hát igen, Tehát de most, de most egy évvel ezelőtti eseményekhez képest, de akkor emberektek az agyát lőtték szét. De három, szendővéde... éve, de három évvel ezelőtti eseményekhez képest hasonlítsa. Tehát, ugye... Jó, hát várjál, hát az összöd az nyilvánvalóan egy új fejezetet nyitott a történelmünkben. Tehát egy egészen nyilvánvaló, hogy az ember viszonylag könnyen megszokja az új új kihívásokat. Jó, de nem mondja azt, hogy példátlan békesség, amikor ebben az országban 15 éven keresztül nem volt semmi ahhoz fogható, ami akár az opera előtt történt két, oh, három nappal ezelőtt. Na, Tehát az 15 opera? évig nem volt rá precedens, utána érkezett 3-négy olyan, olyan tömeges cselekmény, ami, ami hát lényegesen súlyosabb volt, mint az operaház előttől vagy a nagymező utcában történtek. És akkor már arról beszélünk, hogy példátlan békesség, példátlan nyugalom. De nem is de egyébként ami a. Példátlan gazdasági siker, ami van Magyarországon, hiszen az elmúlt pár évben a költségvetés hiánya az példátlanul magas volt. Most viszont példátlan gazdasági siker, hiszen a költségvetés hiánya csökkent. Ne, nézd, kezdjük talán azzal, hogy tegnap előtt még nem volt ünnep Tegnap előtt még csak az előestéje volt A tegnapi nap az valóban példátlanul békés volt Tehát, hogy a, a legnagyobb balhé az egy, az egy 12 embernek a, az összeverődése volt Az Alkotmány utca és a Bajcsi-Zsilinszki út sarkán Na most ennyi ember egy rendes hetes busz megállóban simán, de naponta harmincszor összeverődik tehát ne, ne vessük már fel a, annak a, az igényét, hogy a, ennél mi a tegnapinál békésebb ünnepre vágyunk. Mert ha ez így van, akkor tényleg azt szeretnénk, hogyha mindenki rendesen otthon maradna, és otthon nézni a tévét, nem? Nézni a, nézni a Bat Spencer filmet az RTL klubban, ugye? De, hát szerintem nem, szóval... mert szerintem azért az elmúlt e, 2005-ig is volt nagyon sok e, ünnepség, megemlékezés a városban, amikor nem kellett oszlatni azért. 23-án volt oszlatás. Tehát... Ja, hát a, leg, a legbékésebb, október 23-ák azok 1960-as években voltak. És... Nem, akkor is kemények voltak, hát kiverték a Demskinek a fogait. Nem mondom, a 60-as években voltak, nem a 80-as évekről beszélek, tehát 1960-as években, amikor az egész országnak a népe, már aki egyáltalán maradt az országnak a határain belül, az nem győzte be húzni farkát és bocsánatot kérni a rendszertől, és a kis nyaralóért, meg a kis butikért, meg a trafikért, meg a kis autóért, meg minden egyébért szinte mindent megtenni, nem is győzött az országnak a népe elfelejteni mindazt a borzasztó, borzasztó gyalázatot, ami Kádár Jánosnak és a rendszernek a sérelmére történt 1956-ban. Tehát az egész rendszer nem volt más, mint egy. Az egész társadalom nem volt más, mint egy nagy, nagy meakulpa szegény Kádár Jánossal szemben. Tehát azért a, voltak itt sokkal, de sokkal békésebb október 23-ák, mint a, a tegnapi volt, de nem gondolom, hogy ezt kívánjuk vissza tehát amikor nem voltak gyújtóhangú beszédek például az utcákon, nem voltak különböző rendezvények, ahol ilyen ellenzéki színezetű, meg mindenféle Igen, dászlót, hogy a meg években tudom. Tehát, hogy kiavítanak a 60-as években is voltak ilyenek, csak általában egy konyhára korlátozottak, és, és nagyon sok esetben megjelent a karhatalom a konyhába, és kivitte összerugdosva az embereket. Tehát a 60-as évek békés október 23 áig azért nem teljesen voltak úgy, mert általában a, a az állam akkor aztán tényleg mindent összeszedett, tehát begyűjtötte a renitens elemeket erődemonstrációk voltak, hát én még emlékszem a 80-as években mentünk valamikor életemben akkor láttam különben egyetlen egyszer munkásőrt, hogy október 23-án mentünk valahova vidékre, telefonnal is mutatta apám, hogy képzeld el ott október 23-a volt, és ott gyakorlatoztak a munkásőrök a, a, a valami hát ilyen erdős-bokros területen és így futkároztak fel alá életemben akkor láttam munkásőr ruhát először és utoljára már mint élőbe, face to face Mm, nekem úgy tűnt, hogy Gyurcsány eljárt a nagy esőtáncot a tegnapi nap, és nagy sikerrel járt, tekintettel arra, hogy olyan nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon most voltak az időjárási körülmények, amilyet csak kívánhatott. Igazából az embereknek nem nagyon volt kedvük kimenni balhézni, mert hogy úgy esett az eső szinte egész nap. Így nem volt kifejezetten forradalmi időjárás azért, azért egy rendes rebellióhoz is azért meg kell, hogy legyenek az időjárási körülmények. Azért akármilyen időben nem lehet... Nem lehet megbuktatni a kormányt, gondolom, hogy erről is van szó. De vajon mi mindenről lehet szó? Tehát azért az ember sok mindenre fel volt készülve a tegnapi nap kapcsán, és hogy milyen mértékben nem történt semmi, az talán egyrészt a példátlan mértékű rendőri mozgósítással ö, magyarázható, tehát elképesztő mennyiségű rendőrt lehetett látni az utcán, elképesztő helyeken, és nem tudom, hogy mi alapján ott, ahol éppen, mert így a, a Budai Ó utcában a... Például, de a rakpartokon is végig hatalmas nagy konvojokban jöttek a, a csapatszállító autók. Nem igazán lehet mással magyarázni, mint az időjárással, meg a, meg a nagyon nagyfokú rendőri jelenléttel. Vagy hát mi egyébben mi lehet magyarázni, hogy ezen az ünnepen elmúlt, a, vagy el, ö, eltűnt a, a korábbi erőszakos cselekményeknek a sorozata? Szerintem különben érdekes, hogy azért megfigyeld, hogy általában mindenki a nagy ünnepekre készíti, hogyha valamit akar csinálni, és hogyha megnézed, azért általában nem a nagy ünnepekre időzítődnek a forradalmak. Tehát, hogy mindig kell a spontanaitás. Bármikor a rázadás, rebellió forradalom az általában nem ahhoz köthető, hogy valamikor 100-150 évvel vagy akár csak 40 évvel az előtt azon a napon történt valami, hanem valamilyen spontán módon indul el az egészen másoktól vezérelve. Nem lehet át szerintem ilyen módon megtervezni, hogy mi majd október 23-án az 51 éves évfordulón majd csinálunk valami nagy balhét. Meg Már a... eddig azért sikerült? De hát mikor sikerült? Hát például sikerült. tavaly. Például tavaly. Hát Meg azért március is kemény volt. március 15- az már nagyon light volt ahhoz képest, ami október 23-án hát történt. És igazából annyira és, és igazából október 23 is azért lett nagyon durva, mert, mert belevezették a rendőrök a, a, a tüntetőket a Fidesz nagygyűlésbe. Tehát, hogy szeptember 16. Tüntetők? szeptember 16-ával szemben. De nem egy napon Igen, de tegnap nem voltak kint tüntetők, tehát nem volt kiket belevezetni. Tehát tegnap a rendőrök a, mondom, a Bajcsi Zsilinszki út és, a, és az Alkotmány utca sarkán hangos beszélővel felszólítottak 30 embert, hogy oszoljon föl. Mondom, 30 embert, tehát egy rendes gimnáziumi osztály, az, az nagyobb létszámú ennél. És valami... 6 perccel később már senki nem volt ott. Tehát, hogy, és ez volt a legnagyobb rendezvény, tehát ez volt a legnagyobb rendbontás a tegnapi napon. Tehát ez különben leírja azt, hogy, hogy Magyarországon mely, tényleg arról van szó igazából, amit mondtak szeptember 16-a ut után, hogy, hogy pár, száz, pár száz futballhuligán, meg, meg végtelő lelkeseredett, radikális szélsőséges az, az, az, amelyik jelenti ezt a fajta ut utcai háborúskodást. Igazából ennek nincsen semmilyen tömegtámogatottsága Magyarországon, se társadalmi, de de de és nincsen de de olyan társadalmi csoport, amelyik de kint, komolyan igen de, kint volt pár, igen, de kint volt pár ezer ember, és ezek most nem voltak kint. Itt csak erről van szó. Ők otthon maradtak, ittak, nem tudom, mit csináltak, RTL klubot néztek, de, de Bart Spencert, vagy mi történt? Tehát, hogy én csak erre vagyok kíváncsi, hogy elriasztotta őket a csöpögő eső? Hát történt, tehát, nem, hogy... gondol, nem gondolod azt, hogy az riasztotta el az, ami legutóbb uh, akkor történt? Nem gondolod, hogy az riasztotta el őket, hogy igazából ők kimentek szeptember 16-án demonstrálni, mert ugye akkor is lehetett látni, hogy volt egy viszonylag nagy tömeg, amelyik bámulta nézte a tévészékházat, és volt egy 150 fős csoport, amelyik megtámadta uh, és harcot. És annakból a 150 emberből már jó párat letartóztattak, jó párat Ha, ja, uh, És ettől ment el a kedvük, tehát a a, az, azt gondolom, hogy azoknak, akik ezt nézték, bámulták, azok, akikre te hiány, hogy hol volt az a több ezer ember, az alap, alapvetően nem akar ilyen típusú balhét. Azok azért nem mentek el. Akik meg kevesen maradtak, azokból, akik csinálták a balhét, azok is háromszor meggondolják, és örülnek annak, hogy, hogy megúszták letartóztatás, meg rendőri eljárás nélkül azt, hogy mondjuk ha? szeptember 16-án részt vettek, ami különben ha. szerintem emberileg abszolút érthető. Ha. Ha, hát, akkor, hát akkor vége van a, a lázongási szezonnak, úgy tűnik. Hát, amit Gyurcsány mondott, különben abba igaza lett, tehát, hogy előbb-utóbb az emberek megújják. Meg és így van. Hazamennek. Megújják, hazamennek. Megunják és hazamennek. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció három amikor kifegy az olaja a benzinkutakból, amikor már nincs semény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt, Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Nem lehet, hogy most a kormánynak nem volt rájuk pénze? Kérdezi Árpád. Jó, sötét hülyességek, de tényleg, tehát, hogy ez összeesküvés elméletek országa. Hát, jó, én különben most mi még tudok olyan megfejtéseket tenni, hogy alapvetően ugye azt tudjuk, hogy szeptember 16-án azért szurkolói kemény magok vettek részt, jó részt, vagy jelentős részt a csomába. Azt is lehet azért látni, hogy mondjuk például a Ferencváros szurkolók önbizalma azok után, hogy, hogy lassan kiesési gondjaik lesznek az MB2-ben, vélehetően eléggé elkopott. Tehát egyre irállisabb az a követelés, hogy ugye emlékszünk, hogy szeptember 16-án valami olyasmit akartak beolvastatni a tüntetők a a tévének készülő petícióba, hogy vissza a Ferencvárost az NB1-be, és most pillanatnyilag hát egy olyan csapatot visszakövetelni az NB1-be, amelyik, hát jó, valószínűleg nem fog kiesni különben az NB2-ből, de, de hogy nem fog feljutni, az nagyon valószínű azok után, hogy, hogy egy hármas kaptak, egy sima három nullázakot kaptak a kecskeméttől egy hete, vagy másfél hete. Tehát, hogy ez például az ilyen típusú primár ö, ö, elmebetegeket, akiket mondjuk mondjuk a Ferencváros így legsötétebb szorkulóihoz tudunk sorolni, biztos, hogy elveszi a kedv... kedvét. Hát egyébként nem tudom, mert lehetséges, hogy, hogy az ellenkező én nem gondolkodtál még? Hogyha esetleg a Fradi följutna, nem csak hogy az mb 1 hanem mondjuk bajnokok ligája csapata lenne, és a magyar futball is fellendülne, és ezeket a, ezeket a destruktív energiákat ki lehetne élni a meccsen. Tehát ha mondjuk az, az, azok az energiák, amik abból, abból a, a fakadtak, hogy Buzi, új, Pest, az a azok, azok, azok így ki tudnának fejtődni. Érted? Tehát a meccsen le tudnának De vezetődni, hát... és akkor nem lenne a mocskos kommunista guru anyátokat. Érted? Tehát ez, ezek csak... tulajdonképpen, ezek, ezek az energiák, ezek e, egy őről fakadnak, csak valahogy más, hogy verbalizálódnak mondjuk a tévészékház előtt, vagy a parlament előtt, vagy mondjuk a béközében, közében. Hát ez inkább a, szoci, a fociról szól ez a felvetés. Azért ne ne úgy tekintsünk már a futballra, hogyha szeretnénk még valaha Magyarországon normális futballt látni, vagy a stadionokra, mint arra a terepre, ahol, a, ahol Magyarország primitívjei kiadhatják magukból az indulatot. Tehát Nyugat-Európában ez egy kifejezetten kultúrált szórakozás, ahol ne nyugodtan kiviheti az ember anélkül a gyerekét, hogy egy hőzöngő, elmebeteg, minden mindenfajta ocsmányságot a háta mögött, ami ugye Magyarországon nem elképzelhető. Tehát mondjuk ennek a fajta primár, ostoba, primitív indulatnak, igazából én azt gondolom, hogy se a futballpályákon, se különböző tüntetéseken különösebben nincsen helye, mert, mert egész egyszerűen olyan módon destruktív és olyan módon primitív, amit nem lehet kezelni. Nem lehet, kezelni. Hát, nem lehet együtt élni, de és nem, nem kell, le, kezelne, nem de kell, nem kell együttműködni. De nem kell kezelned, és nem is kell vele együttműködned, viszont el kell fogadnod, mert a demokrácia, meg a szólásszabadság, meg a véleménynyilvánítás szabadsága, meg a gyülekezési szabadságszal, Ezek az alkotmányos jogok, ezek megilletnek mindenkit azt is, akit te abban a szalondban, ahol te jól érzed magad, és a kis teás szészéddel ott nem éreznéd jól magad vele. De, Érted? Ha nem így... engednéd be szívesen, akkor azt javaslom, hogy a lakásodban vagy a szalonodban ne engedd be. De olyanokat nem mondjál már, hogy az utcákon, meg a tüntetéseken bizonyos stílusú embereknek, akik a te finom ízlésednek nem felelnek, meg nincs helyük. Te azért ne rekeszél ki embereket a közös életünknek, itt egy társadalom él, a közös életünknek bizonyos Szinteiről, pusztán azért, mert neked nem szimpatikusak. Ne azonosuljál velük, de ne arra gudjál, de mondjuk a tér vagy a Kossuth tér az nem a te hídbizományod. Tehát onnan ne rekeszszék ki embereket, pusztán azért, mert ők neked nem tetszenek különösebben, érted? Nézed, két dolog. Az egyik az, hogy mondjuk szerintem a futballpályákról ki kell rekeszteni, mert az valakinek a szalonja, meg valakinek az üzletes szórakozása. Tehát ott, ott helyes lenne, hogyha bejelentik azt, hogy emberek össze akarnak jönni és nyilvánosan kányázni, én azt gondolom, hogy a szabadságba belefér. Kérjenek neked egy rendőrségi engedély, zárja el a rendőrség a környéket, rendes módon tájékoztassák az arra térő ö, polgárokat, hogy most itt éppen, ö, nem tudom, mindenfajta mocskolódást fognak hallani, ha arra mennek tovább, és, és, és különben meg tényleg csinálhassák. Azt gondolom, hogy úgy nincsen helye, hogy spontán módon, egyszer csak, mint ahogy mondjuk a tévészékház előtt történik, hogy kiválik egy nagyobb tömegből két-háromszáz fős csoport, először csak handabandázik, és utána elegejel lévén a handabandázásból köveket fog meg koktélokat. Arra, arra nincsen, nincsen szükség, de nem csak, hogy nincsen szükség, de, de szerencsére nincsen jogszabály háttér, hogy ilyet el kelljen tűrnie mondjuk a magyar polgároknak, vagy a Magyarországon élőknek. Én tudod, hogy én voltam elképedve? Azon, amit előadott a, a kormányzati kommunikáció, hogy a miniszterelnök az operaházban fog az előestén beszédet tartani, és hogy ezért az Andrássy utat, illetve az Oparaháznak a nem tudom én négy utcányi, négy utcás sugaru környékét, azt lezárják, és oda, be csak és kizárólag lakcímkártyával engednek. Tehát, hogyha mondjuk olbérleted van, mondjuk a balettintézed mögötti utcában, akkor te oda nem mehetsz haza, mert a miniszterelnök két utcával odéb egy zárt épületben beszédet mond. Tehát nem engednek be téged a saját bérleményedbe. Ne, tehát hogy azért ez, tehát az, hogy lezárnak egy komplett városrészt azért, mert a miniszterelnök beszél egy zárt épületben, és az egésznek úgy gondolom, semmi más célja nem volt az egész intézkedés sorozatnak, mint hogy provokálja azokat, akik provokálhatóak, és akiket sikerült is ezzel felprovokálni, össze is gyűltek, eljutottak a nagymező utcáig, és ott összecsaptak a rendőrökkel. Könyörgöm. Gyurcsány Ferenc a nap minden percében, minden órájában van valahol. Miért nem zárják le azt a környéket? Mi nem zárják le, és miért nem tudósítanak arról, hogy most Gyurcsány Ferenc éppen a. A nem tém, Mészáros utca 12 szám alatt van, úgyhogy legyenek szívesek nem tüntetni előtte. Nyilvánvaló, hogyha a kom kormányzati kommunikáció ezt megengedi magának, akkor a következő 12 órában ott egy spontán tüntetés, összeverődés fog kialakulni, mert az embereket mozgósítja az, hogy ott van a miniszterelnök, akit nyilván gyűlölnek, és akivel szemben nyilván demonstrálni hajtanak, és... És, és ott nem szabad nekik ezért demonstrálni, mivel hogy ott van a miniszterelnök. Nyilvánvalóan azt akarják majd, amit tilos. Hogyha nem jelentették volna be, hogy az Operaházban fog a gyurcsány beszélni, eszébe nem jutott volna senkinek, hogy ennek utána nézze, hogy hol lesz a gyurcsány éppen akkor. Ó, ó az Operaházban is akkor ott egy tüntetést rendezenek. Nevetséges. Az elég sok túlzás hangzott el, vagy, vagy csúsztatásszerűség, amit mondtál. Egyrészt hogy valóban lezárta a rendőrség ugye ez, ezt a. El, elég nagy területet. Másrésztről nagyon rugalmasan kezelte, hogy akik oda lakni mentek, szórakozni mentek, ebédelni mentek, vagy vacsorázni mentek arra a területre, azokat beengedték. igazából. igazából. Egy rendőr 8 általánossal? Ezt, hogy én miért megyek oda? Hát, va, va, va, nézzed, hogyha azt látták, hogy mész a pároddal, és azt mondod, hogy vacsorázni mész, akkor Uh -huh. Melléd álltak, el, elvittek oda, be tudtál menni, elmentél vacsázni. Ne, különben nem Miért? gondolom, hogy, a, hogy az emberi jogoknak olyan elképesztő sérelme történt volna. Lehetséges, hogy a rendőrség túlreagálta a helyzetet, de, de azt indokolt, gondoltam... De indokott volt azt az, a környéket, az, szerinted? Azt az gondolom, az gondolom, hogy azok után, ami a történt uh, szeptember 16-án, a TV Ostrom után, azután, ami történt ugye a Fidesz gyűlésen előző év október 23-án, egy ilyen érzékeny dátumon, hogy a rendőrség igyekezett túl Biztosítani magát, az valahol érthető. E megis én... kapták a vasrúddal, meg a vaslánccal, meg mindennel, a, a, azt, ami, azt, ami a következménye lett ennek a túlbiztosításnak, tessék parancsiolni. Te, te, te, te, te, beszé, te beszéltél arról, hogy, hogy a nyomában nem voltak a lázongások az előző. Ne, én az ünnepről én... beszéltem, nem az előestélyéről. Most a. De te, jó, amit szemtam, elő... tegnapra én egy nagyon nagy ramazurit vártam, és nem jött be, csak erről beszéltem egy kicsit, próbáltam vele csevegni erről. Mindenesetre szerintem az, hogy a rendőrség. Túlbiztosít túl egy adott helyzetet, az, az még mindig a lényegesen kisebb, rossz, nem hogyha, biztosít. hogyha nem biztosít rendesen, nem és biztosít. utána. Várjál, a, a, a, a másik állításod ugye az volt, hogy a kormányzati kommunikációban miért jelent meg, hogy hol beszél egy Ferenc. Tehát, hogy azért tegyük tisztába, hogy egy egy nagy nemzeti ünnepen vannak központi állami rendezvények. A központi állami rendezvényeknek, koszorúzásoknak, szónoklatoknak, igenis olyan programja van, amit, amit be kell jelenteni, és amit be is jelentenek általában az embereknek, a társadalom felé, hogy ez fog történni. A ti adótokból így fogunk emlékezni arra, hogy mi történt október 23-án, és ez a világ minden országában így van. Azt az, ezt gondolom, hogy ez egy kifejezetten rendészeti szakmai kérdés, hogy most mekkora területet Na, zárnak le e Figyelj, Meg lehet kétféleképpen lehet kommunikálni valamit. Az egyik az az, hogy a kormányzati portálon feltüntetem, hogy mik a rendezvénynek a különböző állomásai, vagy a, az egész rendezvény sorozatnak mik a különböző e eseményei. Ezt megjelentetem. Garantálom neked, hogy nem fognak utána nézni a magyar kormányzatnak a portáljain ezek a, ezek a hőzöngők, hogy na hát itt lesz a gyurcsány, akkor verődjünk ott össze. Meg lehet úgy is csinálni, hogy az összes létező mti Kiradókban, az összes televízió kereskedelmi televíziónak a hírműsorában elmondjuk ötször, hogy Gyurcsány Ferenc 22-én este itt és itt fog beszédet tartani. De oda nem mehet senki, mert a környék le lesz zárva. Mindenkit figyelmeztetünk. Tehát én azt állítom, hogy ez nem ő. Egy túlbiztosítása volt a rendezvénynek, hanem semmi egyéb nem volt, mint egy provokáció. Ez egy provokáló szándékú nyilatkozat volt a kormányzat részéről. Az, hogy, az, hogy mekkora terület lesz lezárva, azt nem a kormányzat eh, eh, hozta nyilvánosságra, az, hogy a kormányzat bejelentette is a sajtó. Én azt gondolom, hogy, mert én olvastam a magyar nemzetet is, eh, olvastam a népszabadságot, mindegyik főhelyen számolt be, még a magyar nemzet is részt vett ebbe a nagy összeesküvésbe, ezek szerint, amit te állítasz. Főhelyen számolt be arról, hogy. A a is jó. Ez, igen, részt vett, mert a magyar nemzetnek nem, is jó van. Mindenkinek. Jó. Ez, minden de ez nem mindenkinek a rebeli, jó, jó, de jó. Robi, de. De Robi, a feszültség mindkét oldal a oldalnak jó. Mindkét politikai oldalak, és mindkét politikai oldal sajtójának, a feszültség, a polgárháborús hangulatkeltés. Most úgy csinálsz, mintha ezt most figyelnénk meg, mintha most jönnénk rá arra, hogy mindkét oldal a névszabadság és a magyar nemzet a. a, a a, a hír TV és az ATV egyaránt érdekelt abban, hogy szítsa a társadalmi feszültségek. Különben az oka, többek között most gondolom végig. Az oka az lehetett, hogy ilyen széles területet zártak le. Pont az volt valószínűleg, hogy ne lehessen hol gyülekezni közel az operához, mert hogyha csak az opera épületét védik, akkor a tüntetők, mindenki tudja, hogy az operához kell menni, és ott összeverődik egy nagyobb tömeg, ami akár lehet agresszív is. Így, hogy ezt egy nagyon-nag nagyon széles Körben húzták meg a védelmi, az elsődleges védelmi vonalakat, így. Ezek háborús kategóriák ám. Ezek háborús. Kö... Ja, ezek szentvédelmi vonalak, Ezek ezek, ezek, rend... ezek vonalak. rendészeti, ezek védelmi rendészeti, védelmi rendészeti kategóriák, ami, ja. amiről meg te beszélsz, azok meg így a, a legrosszabb összeesküvéselméletek. Tehát, hogy, ő, hogy igazából ők balhét akartak, akartam, hát de hát most nem jött. Össze. Folyamatosan provokálja a társadalmat a kormány. Nem mondjad már, hogy ezek. Abban mi a provokáció, le, le, le. hogy gyurcsák Hogy lezárnak egy városrészt azért, mert Gyurcsány egy bizonyos épület belsejében beszédet mond egy lezárt épület Jó, belsejében beszédet mond és kijön az épületből esernyőkkel védik a tojások ellen beszáll a limuzinba és elhajt ezért kellett egy negyedet lezárni ez nem provokáció szerinted akkor micsoda? Minek nevezett? Jaját Jaj, hát úgy aggódtak, jaját szegények. Hát, hát nem akarták, hogy baj legyen. De ez, hát, ez, a, de ez tényleg azért nehéz, mit kezdeni. Tehát, hogyha te valóban úgy gondolod, hogy a kormányzat egy sötét folyosókon ugye, össz, találkoznak egymással is, akkor így kérdezi a Gyurcsánya, mondjuk a, a Veres Péter, hogy. János. Veres János, hogy a ja Veres Péter az, az más. De, <laughs> de mennyire? De mennyire más? Ver e, veres Jánost, hogy Janiká mert hát hogyan provokáljuk az embereket? Kitaláltam egy kaláltuti módot, nagyon nagy lesz a felháborodás, egy fél találja hát találja ki. Nem, hát van hát hát más hát, De nem, hát vannak rendes. De ez nem összeesküvés nem. elmélet, hát vannak, szerinted a kormányzati kommunikációt, azt nem PR szakemberek találják ki. Azt, hogy a, hogy a Kossuth téren meg akartak rendezni, egy labda gálát akartak rendezni, hogy ne lehessen a Kossuth téren tüntetni. Ez is egy őrült összeesküvés elmélet, ugye? De hogy Nem veszed észre, hogy lépten nyomon provokálják a balhét. és ez szerintem egy őrült, össze, és a sötét folyosón összefutott egymással a Gyurcsány meg a Veres most nem a pénzügyminiszter találja ki ezeket. Félreértés ne essék. Vannak a kormányzati kommunikációnak PR szakemberei. Ők találják ki, hogy hogyan kommunikálják a hétköznapjainkat, a politikának, a társadalmi életnek, a közéletnek a különböző események. A könyörgöm egy rendőrségi döntés volt, és ebből most már egy. Nagy kormányzati összesüvést akarsz fabrikálni, de, de most komolyan, le, de rendökség rendökség ennyire nem megy a műsorod. Bárján, de komolyan, tényleg a, a, a, ennyire nem megy a műsor. De feltétel ezt, hogy ez a véleményem, amit mondok, jó? Tehát ne legyen már az ultra cinikus média hozzáállás, hogy... Hogy beszélsz? Ne beszélj már így. Akkor most egy ORTT bocsánat kéréssel tartozom mindenkinek. Szóval ne legyen már ez az attitűdöd, én meg neked mondom azt, hogy de hogy beszélsz? Ne haragudj, hogy beszélsz már? Hogy Nem. Nem. Sérti a. Nagyon-nagyon-nagyon cinikus stílusban. Tehát, de talán semmit nem cín... vagyok annyira prűd, mint te, de a cinizmusod iránt érzékeny. Szóval, amikor azt mondod, hogy ennyire nem megy a műsor, hogy ilyeneket kell felvetni. tehát Teheltételez így, mélyen a szememben nézve, a szép barna a szép barna gomb gombszemeimbe a 33. születésnapomon nézzé bele, és higgyed el, hogy amit mondok, az a véleményem. Jó? Feltételezzed rólam. Csak ennyit szeretnék kérni. Ez a minimum. Ja, hát akkor ez egy nagyon ügyetlen provokáció volt minden esetre. De? A te részedről? Nem, ma a részéről. És kár, hogy október 23-ára nem szerveztek valamit. Na jó, mindegy. Na jó, jó, de nem, az de az szörnyű, szörny, hogy tényleg történik egy csomó dolog. nyomon provokálnak, ne csináljad már. Hát most e, mi, e, de mi az, hogy lépte nyomon provokálnak? De ez is egy olyan állítás, ami nem tudom, mi, mivel provokálnak. Tehát, hogy október 22-én a Magyarország miniszterelnöke, kiről gondolhatunk bármit, jót, rosszat, ünnepi beszédet tart a forradalom es, előestéjén. Ez provokáció? Szerintem nem. nem. Szerintem várjá, belefér. Az, hogy a, a rendőrség. Beszédás, a rendőrség. Beszédás, azt, az elit, az elitújabban. Teljesen külön ünnepel a társadalomtól, tehát zárt épületekben tartja meg a beszédei gyurcsány, tehát hogy azért a múltban, azért erre viszonylag ritkán volt példa, hogy a művészetek palotájában, az operaházban összegyűlik a szűk kis elit, és akkor az elit az így ünnepel, és akkor az utcákon tereken megünnepeljen a, a köznép, a pornép, tehát vannak a prolik, meg vannak az urak. És akkor ezek külön rendezvények. És ahol az urak ünnepelnek, oda a a negyedbe, a környékre nem tehetik be a lábukat. A te számodra ez nem beszédes. A te számodra ez nem, nem jelzésértékű, nem figyelmeztető erejű, nem, nem érdekes. Ez nem egy érdekes tény, nem egy érdekes megfigyelés. Valójában ez semmi másnak nem a jele, mint hogy nagyon nem megy a műsor, és most nagyon durvákat kell mondani. Hord például október 23-án emlékeim szerint soha nem tartott beszédet. A szocialista pártnak az október... <síns> Volt szocialista pártnak ez az október 23-a azért mindig egy kényes dolog szerintem például a március 15-én tartottak nyilván volt nagy nyilvános állami megemlékezés a múzeumkerben, tehát nem igaz, hogy, hogy nincsenek ez az október 23-a pont azért mert túrfütött, pont azért mert nagyon-nagyon átpolitizált és pont azért ami egy évvel ezelőtt meg másfél évvel ezelőtt történt, emiatt ez egy tényleg egy fokozott biztonsági kockázatú valami volt, és az a gyurcsány Ferenc, ugye, aki másról sem beszél, mint hogy ne vigye ki az embereket az utcára Orbán Viktor, és, és ne, ugye ne, ne adva ezzel a balhénak lehetőséget. Az a gyurcsány Ferenc azért furcsa lett volna, hogyha október 23-ára egy nagy tömeggyűlés szervez, és, és csinál szerintem. Én megnéztem volna azt a tömeggyűlést, tehát, hogy kik azok, akik kimennek gyurcsányt, éltetni, és gyurcsány beszédéhez kapcsolni. Megnézném azt a rendezvényt egyáltalán. És mit találnál? Hát, a gyurcsány nagyon össze akarná szedni az ő híveit, akik kimennek az utcára és aszisztálnak az ő parádéjához? Hát szerintem nem találnék egy különösebb csődületet. Inkább üresen kigyózó utcákat. De azt gondolod, hogy egy 25-30, inkább 30%-os támogatottságú párt ne tudnak kivinni 10.000 ember, vagy 15.000 embert az utcára bármikor. Hát Szerintem a jelen politikai helyzetben nem különösebben. Ne felejtsük el, hogy a Gyurcsánynak a támogatói is inkább az Orbántól félnek, vagy az Orbánt kívánják a pokolba, sem mind Gyurcsányt. De de az ezt, újabb ezt és újabb ciklusoknak a. De nakal... ezt is nem tudom, hogy mire alapozod a közvélemény szerint. ez Hát ország. Ugye meg le... le... tudod, vannak azért, vannak, vannak azért, jó, azért a közvélemé... jó, jó, jó koncepcióim, tudod? Tehát ez... Jó, akkor, akkor élemi elmondom neked, élemi amíg. Közvélemény kutatás is különben bal meg ha hagyományosan oldali. nem hiszünk a közvéleménykutatásoknak hát, de azért mondjál. lehet, hogy hagyományosan Mert nem hisz. igen. Én hiszek a tudományos a tudomány, Ahányszor mert... mérik annyiszor annyi buknak, akkor át, mint az ólajtó. Hadd emlékeztesselek, 1990, 1994 de hadd a emlékeztesselek 1994-re, 1998-ra. A közvéleménykutatás az nem biztos, hogy arra hmm. alkalmas, hogy két-három-négy százalék pontosággal megtippeljen egy eredményt. Nem biztos, hogy ez a feladata. Voltak már olyan közvéleménykutatók, akik, akik pontosan tippeltek, meg jól tippeltek, de nem ez az érdekes. Nem az az minden érdekes, évedet, hogy, na, mindegy. hogy azért ugye ez. A közvéleménykutatás, pár szimpátia az ez, szociológia, tehát hogy ja, azért van de azért tudományos háttérek. De azért manipulálják is rendesen ma, man, akutát. Van kell. tudományos hattere a, a MSP híveinek szerintem nem manipulál. Szerinted, szerinted Magyarországon a is a szemben arra szeretnélek kérni. Most nézzék jó mélyen bele a szemembe, és mondja azt komoly képpen, hogy szerinted Magyarországon a közvéleménykutatásokat nem manipulálják. Szerintem a politikai típusú közvéleménykutatásokat nem manipulálják, mert egész egyszerűen annyi cég van, annyi, annyi adat, amelyik kvázi mondhatnak,. Egymásnak ellent, nem és mégsem is. teszi. De nem mond. Nem nem mond. A tendenciákat a, tendenciák, a közélykutásra azt mindig elmondják, hogy a tendenciákat kell nézni. Most 2500 fős mintak között lehetnek nagy különbségek mindenfajta manipulálás nélkül. Lehet látni, hmm? hogy ennek a De kormányzatnak. Mond, mond, le, lehet látni, mond, hogy ennek a, ennek a kormányzatnak... Hiszen, hiszen a tudományos keretek közé is beleférnek. Szerintem manipulálják. Tehát, hogy te azt, simán. Azt, te, te azt simán. mondod, tehát, te azt Aha. mondod, hogy igazából az MSZP népszerűség az lényegesen magasabb. Á, vagy vagy Isten tudja. Főleg azt mondom, hogy ne higgyünk a közül intézetek méréseinek a... Igen, de többször, többször, többször bizonyos adott be, hogy nem tudják mi. De még hogyha ezek nem manipulálják, de akkor komoly, komoly kétségeim lehetnek a felül, hogy tudják-e egyáltalán mérni, minek utána rendszeresen hibahatár, hibahatáron túltévednek, főleg olyan helyzetekben, amikor a társadalom bizonyos része rejtőzködik. Tehát bizonyos része nem mer megnyilvánulni, vagy nem, vállal, nem tartja felvállalhatónak a, a saját véleményét. Tehát még csak az sem biztos, hogy manipulálják, simán feltételezem róluk, hogy manipulálják, de hogy nem tudják mérni, és hogy ez a nagy, nagy fokú tudományosság, amire rendszeresen hivatkoznak, az egy elképesztően nagy kamunos, ebben biztos vagyok. Na no, de folytasd. Na akkor nincs olyan fel, miről most. Meg akartam veled osztani az ilyen típusú szociológiai eredményeket, például, hogy az MSZ-ben kérdés, hogy mennyien vannak, meg az is egy kérdés, hogy, hogy lehet mozgosítani őket. Jó Hogyha? Elmondhatok egy mondatot, hogy hát hát, az MSZP táborán belül, tehát ugye ez a 30 százalék, aki ma az MSZP-re szavazna, és amit eh, nagy konszenzussal eh, mutat ki az összes közölelően kutató eh, cég, legyen bal, vagy jobboldali, vagy liberális, pár százalék eltéréssel, eh, azt, azt mutatják az adatok, hogy a táboron belül, az MSP táboron belül a gyurcsánynak elképesztően magas a támogatottsága, valami 80 pontot kap, tehát hogy igazából a közelébe sincsen MSZP-s hát De miután a gyurcsány sem a... megszállta az MSZP-t a saját embereivel, saját kádereivel, hát az a, gyakorlatilag az MSP ma már így ő, nyomokban sem... Fedezhető fel, hogy így gyurcsányán kívül létezne bárhol, bármilyen formában. Tehát hogy így, ezt is így egyébként mikrobiológusok kutatják, hogy létezik-e MSZP gyurcsányon kívül. Tehát hogy így miért is, miért is, tehát ki lehetne az, aki ma az MSZP-re szavazna, de gyurcsányt elutasítja? Hát 10%. Tehát erről beszélünk, érted? Vagy 15 mennyi? Tehát hogy így értelem Ez nem, nem, nem azt jelenti a 80 pont, ez, ez nem azt jelenti, hogy 80% elutasítja, ha hanem, hanem, hanem azt jelenti, hogy. hogy ennyi a bizalmi index, tehát, hogy a, az emberek... A 80 egy, az hány százalékot jelent? Kb. azt jelenti, hogy átlagos MSP szavazó azt mondja, hogy egy 10 fokos skálán 8-asra értékeli a gyógyságnak a fontosságát. Ja. Hát hallgassunk bele esetleg a kedves telefonálóknak a véleményébe, hát ha okosodunk. Haló, haló. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Kérem szépen legyenek kedvesek, végighallgatni, röviden leszek. Helyes kérem szépen, mélyen elítélendő az, hogy ekkora készenlétet kivezényeltek oda, mennyi pénzbe kerül az, és tartott egy félórás beszédet az igen tisztelt, minek is nevezzem, gyurcsány, Gyulcsán eltás. Uh -huh. Egy félórás beszédért mozgósítottak hány ezer meg ezer embert, meg Tették lehetetlenné, kellemetlenné a közlekedést azoknak, akik arra akartak menni. A másik, még egyet szeretnék elmondani, hogy csak egyedül ott van ö, az a fügy, meg dobálás, meg, meg egyebek, ami jogos, ahol a Gyulcsán megjelenik. Sehol az ég a világon semmiféle felforgatás. Jó, azért a Demszki is kapott itt már néhány tojást. Jó, ha az, Volt arra az, is az precedens. De az is ebben a garniturában tartozik. Az is a, abba az alomból való. Úgyhogy köszönöm. És, és, és, ön azt, és ön nem gondolja azt, hogy például lennének olyan baloldaliak, akik mondjuk szívesen megdobálnák gyurcse, gyurcsányt, ormány, diktat? nem mennek oda? Nincs tojásuk. A, tehát, hogy ön, ön hiányolja ezt a fajta fellépést. Lehet, hogy egyszerűen csak nem elég kemények a tojásaik. Halló, haló. Halló, halló! Ah, Sziasztok! Halló! Én a Regőszpisti vagyok, tudjátok, a rasszista. <gül> Igen, és büszke erre. Nos? Így van. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy igenis manipulál mindent. A nem a KSH-ba dolgozik, és tudom azért egy-két dologról. Aha, tehát a központi statisztikai hivatalnak az, hi, van, a az hivatalos van. adatait manipulálják. Így van, teljes Ha is minek a mentén manipulálják? Mert akkor úgy, lát, úgy látom, hogy te benfentás, vagy, is néhány ilyen, ilyen bentről kiszivárgott információval tudsz minket meglepni. Most hát? Na, figyelj, mindegy, tehát az életi vonallal, a, a pártok szavazatottságával minden tudnak manipulálni. A KSH az nem mér pártpreferenciát, egyáltalán nem Nem mér. Nem mér. A, a központi statisztikai hivatal nem vizsgálja, a, nem vizsgálja a közvéleményt a központi statisztikai hivatal az ilyen gazdasági mérőszámokat szokott nyilvánosságra is, hozni is, is, is. Hogy, ja, hogy mit hoz nyilvánosságra az egy dolog figyelj, minden manipulálva van, a barátnőm ott dolgozik és mondta mondta, hogy ha ez az adat nem felel meg amit behoznak a kérdező éveken akkor változtatnak rajta. Köszönjük szépen! Haló! Haló, haló! Haló! Szólj hozzánk! Csak egy egyetlen dolgot szeretnék hozzátenni a Robi indoklásához, hogy vajon a kisföld alatt itt miért le a BKV, hát el Nyilvánvaló, hogy az operaházi opera megállónál egy, egy, egy pokolagép az... Nem akkor, amikor a hősök terére mentek a fölötte, akkor még a kisföld alatt is megállt, Mm. És fél óráig üzemzavar volt a BKV szerint, úgyhogy ne mm -hmm. keressük összefüggést. Hát nyilván féltek egy pokolgépes merény lett. Hát a például az operaház mi? megálló alatt fölrobban egy pokolgép, akkor akár megsérülhet hát a miniszterelnök nagy lábújja. Bizony, bizony. Köszönjük szépen. Aztán egyre helye az egész. Az Köszönjük. Köszönjük. Ö, van itt egy egy SMS, ami érdekes. Azt írja az SMS író, az Operaház dolgozóival aláíratták, hogy idézőjel, semmilyen lőfegyverrel nem lövök a miniszterelnökre. de hát ezt alá kellett írniuk. Most az lenne a kérdésem, de hogy én nem tudom, hogy ez, ez igaz-e, vagy hogy ez így helytálló-e, de hogyha igen, akkor ez egy vicc. Tehát, hogy így, miért, hogyha aláírom, akkor az biztosíték, hogy nem lövök rá? De, hogy így különben az alkotmány az nem, nem elég biztosíték arra, hogy én Megfelelő szankciókkal leszek sújtva, hogyha én rálövök a miniszterelnökre. Tehát ez a, ez a papír ezért valamit, hogy én a. Tehát ez egy komolyabb büntetési tétel, vagy bármiféle biztosíték. De én nem, nem tudom, tehát én nem, nem, nem is akarom elhinni, hogy a baromság megtörténhet, mint amiről itt olvasok. Te tudod ezt képzelni? Nem tudom elképzelni. Hát most szólj hozzá. Tehát, látod, Robi, ide vezetnek az ilyen típusú összeesküvéselméletek, hogy, hogy mindjárt mindenkinek lesz egy olyan ismerőse, akivel az operaházban aláírattak egy ilyen papírt. Tehát, hogy a városi legendák azok valahogy így kezdődnek, hogy valaki valami fantazmagúriát a fejébe vesz, és, azt, és azzal teleordibálja a várost, és utána jön egy csomó ember, aki mindenfajta egyébkéntességgel ezt a Tehát akkor, akkor, akkor felejtsünk el gondolkodni, hanem helyette inkább a kormányzati kommunikációnak különböző forrásait reálisan, magoljuk. Reálisan és hogyha sikerül nekünk, akkor, mert hogyha elkezdünk gondolkodni azzal másokat is, arra inspirálunk, hogy gondolkodjon. Reálisan. És hogyha mondjuk hülyeséget mond a másik, az azért van, mert te megmutattad neki azt, hogy kitalálhat saját spekul, eh, spekulációkat. Nézd, reálisan gondolkodjunk, hogyha az lett, volna, ha az, lett volna cél, ha az lett volna a cél, hogy provokáljanak, hogy balhét csináljanak, akkor a legegyszerűbb lett volna, hogyha odaengedik a tömeget az operaház elé, szokásos forgatókönyv szerint megdobálják a gyúr elküldik minden melegebb éghajlatra. Gyurcsány ezt szolidan és szótlanul tudomásul veszi. Valószínűleg a népszerűség egy-két-három pontot emelkedik, mert általában az emberek az áldozat mellé állnak, mint, mint inkább mint az agresszor mellé, és, és, és akkor megvan a provokáció, miután ott van a gyurcsány, ott van a kormány, közel vannak az emberek, akár még meg is rohamozhatják az épületet, hogyha ez lett volna a szándék, akkor odaengedik az embereket. Szerintem a, szerintem a rendőrség, a, rendőr példa. a rendőrség a rendőrség ez esetben, de, de most a kizlapnak szilagot. Ott, ott volt tudatosság? Ott volt rendőr, ö, ö, rendőrségi kormányzati manipulációs szándék, ott volt provokációs szándék szerinted? Szerint ott volt? Provokáció, provokációs ott szándék. Én, én azt gondolom, hogy, hogy az volt, hogy szerették volna, hogyha az, az, az, az alkalommal nincsen balhi a kosú téren, ezért Aha. kvázi lefoglalták. megtagadták. Le... haát, hogy azt mondod, hogy, letag... azt mondod, hogy nem manipulatív... azt állítom, hogy ez nem a ha manipulatív, manipulatív célzattal ö, hoznak létre rendezvényeket, ö, utána hazudnak, letagadják, hogy azért hozták létre, hogy egy tüntetést egy alkotmányos a magyar társadalom, különböző tagjainak alkotmányos jogait, akadályozzák, különböző mindenféle kamu rendezvényekkel, feltételezed róluk, hogy ezt megteszik, de azt nem feltételezed, hogy azért zárnak le egy egész környéket, és azért jelentik be, és harsogják tele a médiát azzal, hogy hol lesz a miniszterelnök, és hol fog beszédet mondani, hogy ezzel, ezzel ö, provokáljanak egy összecsapást. Tehát nem tudom, hogy miért nagyobb bajasság az egyik, mint a másik. Nem tudom, hogy miért elképzelhetetlenebb az egyik, mint a másik. Miért az egyik olyan, mint egy science fiction, a másik az meg a magyar valóság? Szerintem mind a kettő ugyan, ugyanolyan, mint a magyar valóság. Rá ismerek, te, nem? Néhány SMS. Nem provokáció, csak ostobaság és gőg, írja a Jorgosz, ezáltal egy, hogy mondjam, -e, átvágva a Gordiuszi csomót köztünk. Úgy érzed, hogy sikerült neki? De, de most ez... Komolyan mondom, tehát most egy órája arról beszélünk, hogy, hogy vajon az egy nagyon jól átgondolt provokáció volt, hogy lezárták az egész környéket. Ez egy szívról szó. De nem én, jó téma, én, szerinted nem jó téma meg, akkor De nem azt, az az az hogy nem jó téma, hanem egy orbitális marhasság is. Erről beszélünk az az egy órája órára. Egy órája a folyamatosan a mi a mi a folyamatosan Én elmondtam, orbitális hogy a kézilabdázók azok nem a kézilabdázókkal kapcsolatban felmerült, hogy a kormányzat nem akar tüntetést a kosútéren, ők csak kézilabdázni akartak egy orbitális marhaság, egy őrült összeesküvés elmélet. Ugyanezt mondhatja, pedig ezzel te is egyetértesz. Miért gondolod, hogy az egy őrültség, ez meg egy realitás? Vagy egyáltalán nem értem. Nézd, Robi, elmondtad az érveidet mellett, én elmondtam, hogy szerintem Jó. miért hülyeség és szerintem itt nyugvópontra hogy... érkezedett volna, de, de te úgy viselkedsz, hogyha nem is tudom a Magyar Vótergét, ugye, robbantotta a ki ezzel a hihetetlenül éles eszű megfigyeléseddel, hogy ezt ez provokálta én az, az embereket. Diét, figyelj, itt van egy csomó, itt van egy, de nem Vótergét, ki mondta, hogy Vótergét? Mondtam én, hogy mondjolla a miniszterelnök. Vótergét, ügy, na ne vicceljünk már, Vótergét, ugye, teljesen hétköznapi kormányzati provokáció. Vótergét, az, az összedi beszéd, az Vótergét volt, igen, az, azóta azt az nyeljük. Figyeljé, van itt egy csomó SMS ezzel kapcsolatban. Fölolvassam, vagy kezdjünk bele valami másba. Olvass. Rúgás. Lát, van itt egy csomó minden. Jogállamban szerintem oda mehetnek elmondani bárkinek, hogy nem szív oda elmondani bárkinek, hogy nem szívlelem. Mindenki egyenlő, csak van megint, aki egyenlőbb. A Melinda írja, a tegnapi nap nem adott esélyt egy komoly fasisztázásra, de én félek a 2010-es választásoktól, mert gyorsan kezében már nincs más. Ezt írja Szepesiné Melinda. Robi, a kollégád ilyen naív? Vagy még azt is elhiszi, hogy a politikusok értük van, értünk vannak? Kérdezi az SMS író. Nem hiszem, hogy ilyen naiv lenne. Nem így ismerem. Tímea írja, saját tapasztalatból tudom, hogy már a kérdező biztosok is manipulálják a közvéleménykutatást. Eddi írja, nagyon jól látod, Robi, a pornép a közelében se legyen a királynak. Üdv Eddi. A félváros lezárása ugyanolyan provokáció volt, mint március 15-én budaházi elfog, elfogásának bejelentése. A fogvatartás helyszínének pontos megjelölésével írja a Gyuri és egyébként egyetértek gyúrival szerintem is provokáció volt. Az is, amit a, amikor a budaházit bevitték, és, és, és bejelentették, hogy hol van, és, és az is tudja ez volt. Én, én a, ott is pontosan ugyanazt éreztem, mint amit most. Húz be neki egyet, Robi, ne szarakodj vele, nyomd le, mint a rajszöget, írja Stampedlin, nálunk ez nem így megy, pedig dehogy nem. De csak fizetni kellene a statisztikákat, írja Fly, már a statisztákat. Ö, ez még mindig ugyanaz a felvetés, mint korábban. Robi, igazad van provokálnak, ellenspont szerint, ha ez rendben van, akkor Burmában vagy Mianmárban is minden oké. Okay. Azért a helyzet talán még nem tart itt. A félváros lezárása után cinizmus a forgalom rendjének aránytalan akadályoztatása miatt betiltani egy tüntetés, egy, tüntetés fel, egy tüntetés vonulását. az SMS író. Nem vagyok Orbán fan, de ő simán kijár felcsúton a meccsekre gorillák nélkül, mint te vagy én, teljesen hétköznapi emberként, pedig azért őt is utálják, nem is kevesen. Sztárolás volt az egész operaházi cirkusz, semmi több. Jó, azt azért ne vitassuk el, hogy Gyurcsány ezt nem tehetné meg a saját, hogy mondjam, testi épségének a bántódása nélkül. Tehát azért azt az ne vitassuk el Gyurcsánytól, hogy ő kimenne valami foci meccsre, akkor onnan épp nem térne vissza. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. További sms folytatódik a műsor. Ne hagyd magad ellenpont. A Robi megint demagógia kapszulát reggelizett, de ettől jó a műsor írja a Z. Ha valaki ki akarta volna lőni kurcsányt, két nappal hamarabb betette vol bevette volna magát egy Andrási úti ház második emeletére, nem pedig a bevásárló néni két kéne molesztálni. Utal erre az SMS író. Mi a véleményed erről az SMS-ről? Ha valaki egy nagyon-nagyon komoly szándékkal szeretné egy meggyilkolni, az nem, nem tesz egy olyan előkészületet, hogy már előtte elhelyezi a gyilkos fegyvert, plusz ő maga ott a tehát, hogy így a gyurcsányt így kell védeni, hogy egész negyedeket zárunk le? Szerinted indokolt? Függetlenül attól, hogy most provokáció vagy nem. Megint, megint elkezdhetjük, elmondtam. Szerintem azért, indokolt... azért, azért, zártak le, azért zártak le, nem értek hozzá, nem vagyok rendőr, nem nincsen ilyen típusú végzettségem és gyakorlatom. Azt gondolom józan egyszerű, észáll, már amennyiben józan és egyszerű az eszem, az egyszerű, az biztos igaz. Azt gondolom, hogy azért zártak le egy nagy területet, hogy ne, le, hogy ne legyen egy olyan tájékozódási pont, itt a tömeg megrohamozhatja az operát. Hogyha csak az operát védték volna és hagyják, hogy a másik oldalon összegyűjjön-e összegyűjjön a tömeg, mindenki az operába ment volna, ugye volt egy betelefonáló, aki ezt a, az esetet ismertette, ugye, hogy nem működött fél órán keresztül a, a, a sárga metró, mondván ugye, hogy ezzel is provokálják az embereket miközben, hát hogyha az a kormányzati szándék, hogy, hogy provokáció legyen, akkor az lenne az érdek, hogy mindenkit minél gyorsabban jutassanak el az operához. Az volt a rendőrség szerintem ezzel a nagyon nagymérvű lezárással szerintem túlboztosította a dolgot, féltek attól, To, hogy október 23-a az előző év kapcsán, amikor a rendőrséghez is nagyon-nagyon sok negatív érzelem kapcsolódik, október 23-a van az 51 éves évfordulója a forradalomnak, tehát hogy ez egy olyan érzékeny dátum, ami, amire nagyon-nagyon fel akartak készülni, lehetséges, hogy túlbiztosították biztosították a dolgot. Lehet, hogy sokkal kevesebb nyüggel gondol az otlakoknak sokkal kevesebb nyüggével, gondjával, és meg lehetett volna ezt oldani. Azt gondolom, hogy túlreagálás ennek az, ez az egész dolog ennek a helyzetnek, lehet, hogy nagy volt a rendőri erősítés, majd levonják ebből a következtetést, legközelebb nem lesz ekkora, é. és ennyi kész. Ne, nem, nem érdemes nem. ezen kattógni, mert, mert nem érdemes minden kormányzati döntés, lépés, gyurcsányi kijelentés mögött valami szörnyű, ördögi, sátáni összeesküvést rakni, mert, mert egyrészt így nem lehet élni másfelől, meg nem is logikus, hogy egy ember az csak azon törje a fejét, hogy, hogy hogyan provokálja és hogyan taszítsa a polgárháborúba az országot. Nem erről volt itt szó. Szerintem az események lefolyása, akár a 22 -i, akár a 23 ai azok megnyugtathattak minden állampolgárt, hogy a rendőrség ellentétben azzal, hogy egy évvel ezelőtt hogy viselkedett ezzel az új rendőri vezetéssel, nagyjából korektül mondjuk érkeztek hírek különben jogsértésekről, most az, az érdekes, hogy azoknak mi lesz a sorsa, meg mi igazolódik be, de nagyjából korrektül járt el, nem voltak különösebb sérülések se egyik, se másik oldalon. Azt gondolom, hogy, hogy ilyen módon inkább elégedetnek kellene lenni, mint hogy emögött is valami, valami sátáni, ördögi gonosságot próbálni keresni. Csak azért, hogy igazolja azt az ellenszenvet, amit egyesek éreznek a miniszterelnökkel szemben, jogosan vagyok tanul az ilyen szempontból követlenül teljesen érdektelem. Sziasztok! Ami ebben az országban, amit ebben az országban a politika megenged magának, már az is simán provokáció, hogy szabadlábon vannak, írja az SMS író. Én sem nagyon tudom megállapítani egyébként, hogyha így nagyon összeszedem magam, talán még akkor sem, hogy, hogy ők, ők tudatosan provokálnak, vagy zsigerből provokálnak. De hogy provokálnak, az az én számomra egészen egyértelmű. Tehát azért az intézkedéseiknek a, a sorozata az az egy olyan nagyon-nagyon szépen kirajzolódó láncá fűződik össze a szemem láttára, amilyen módon ők ezt a kormányzati kommunikációt folytatják, amely viszonylag kevés kétséget hagy bennem, Ezekkel a kérdésekkel? Csillan, mert én, meg, én meg pont az ellenkezőjét látom. Én azt látom, hogy, hogy a, legalábbis az október 23-ai beszéd alapján a Gyurcsány azért nagyon-nagyon jelentőset visszavett az arcából. Tehát, hogy ez egy kifejezetten békülékeny, amolyan semmitmondó beszéd volt, amik, amik nem jellemzők Gyurcsányra. Tehát Gyurcsány azért mindig minden ilyen típusú beszédével igyekezett egy-két frontot nyitni. Most ehhez képest egy ilyen borzasztóan bárgyú, borzasztóan egyszerű, különben magát Például, amit 56-ról mondott, az még így korrekt is volt, hogy a hogy Mindszenti ugyanúgy benne volt, mint Nagyimrá. Azért ez már más, más gyurcsány, mint ugye egy évvel ezelőtt értekezett arról, meg két évvel ezelőtt, hogy, hogy ez egy baloldali forradalom volt. Tehát, hogy, hogy most már azért ott látja a Mindszentit is a dologba, és hogy elhangoznak lassan azok az igazságok, amik azt gondolom én személy szerint, hogy, hogy igaz a 56-ra, hogy nem volt egy. Ideológikus forradalom nem volt bal, meg jobb oldali, nagyon sok baloldali nagyon sok kommunista uh, -e uh, vett benne részt például Nagy Imre, nagyon sok jobb oldali uh, támogatta és vett vet részt benne, tehát hogy, hogy ilyen módon, én azt látom, hogy Gyurcsányban van egy elmozdulás, és érdekes módon az Orbán veszédben is pontosan ugyanezt láttam, tehát hogy or, or, Orbán is most már a különböző uh, militáns uh, felvetésektől, hogy álljunk készenlétbe együtt mozdulunk, uh, ultimátum a kormánynak abból nagyon-nagyon-nagyon jelentőset visszavetső, tehát ugye a beszédben különösebben nem is mosta össze az 56 leverőit, a mostani elittel, tehát hogy még en ennek sem szentelt különösebb időt és energiát. Tehát hogy, jó, azért hogy, de... hogy azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jelentős visszalépés van mind a két fél részéről az irányba, hogy, hogy ez már senkinek sem jó, különben ami, ami akár előzői október 23-án hát, akár te, te a Árkuka, árkokat valójában ők csak a mi államférfiaink, a mi általunk választott felelős vezetők, igen, akik rájöttek arra, hogy ő nekik sem lehet érdekük egy polgárháború, ő nekik sem érdekük, hogy a társadalom különböző csoportjai örre mennek egymással a munkahelyeken, meg a hétköznapoknak a szinterein, hanem valójában együtt, most tényleg összekapaszkodnak, és közösen ezt a, ezt a, ennek a kis bajba jutott országnak a szekerét együtt elkezdik ki, kihúzni, kihúzni. Én, én, én a... azt gondolom, hogy, hogy más mások vezetnek, tehát én, én Sokkal inkább azt látom most ebbe a Béküliken gyurcsányban, ez a konfrontációtól mentes gyurcsányban, aki október 23-án volt, és ugye azért ez egy fontos beszéd. Én azt látom, hogy, hogy most érzi azt, hogy, hogy igazából, hogyha még egyet lépne előre, akkor már senki sem követné a párton belül az Orbánon, meg, meg sokkal inkább egy azt látom, hogy Eldobja, hogy nincs más dolga, mint három évet várni. Szerintem rájött arra, hogy nincs más dolga. Eldobta a néptribún szerepet, és államférfiként akar fellépni, aki sokkal inkább nagy összefüggéseketről beszél, amelyik olyan államférfi, aki, aki a nyugat felé is tesz Amerika felé is egyértelműsíti, hogy majd az ő vezetésével Magyarország az, az nem fog Oroszországnak különösebben hű partnere, vagy hű szövetségese lenni, tehát és, és ugye, ja. aki csak a békességről beszél, hát megtörtént, a, megtörtént az, amit ugye Orbántól egy éve követel mindenki, hogy határolódjon el az erőszaktól, és az Orbán az most mondta azt, hogy nem kiszünk abban, hogy, hogy bármilyen erőszak az bárhol vezethet, tehát abszolút gandi értékeit kezdte elhirdetni. És Jó, ő... Szörnyű Sötét Orbán beszédet hallhattunk azért tegnap, tehát azért rettenetes állapcságot rettenetes volt. volt, azért a kelet hordái, tehát a, a, kele, a kelet és a nyugat értékei, amiket így És hát értelemszerűen ő volt a nyugat letéteményese, Gyurcsány pedig a keleté. Tehát ez a, a kelet, ami értelemszerűen Oroszország, a kommunista hordák Putyin, ez az egész ennek az egész. Ezt ilyen, hát meglehetősen ködösen megfogalmazott kör, amelyet ő, ő ott nagy, nagy erőkkel egyben mosott így az MSZP-vel és hát értelemszerűen a. De az a nyugaton nem? A, nyuga, a... a nyugatos értem, de hát a gyurcsányizmus, hát ez a, a, a, a kelet erői, a kelet hordái, amelyek jönnek, és az életünket újra meg újra láncra verik, erről beszélt, ezzel szemben a nyugatos modernizáló értelmiség, ugyebár hát itt a nyugat komplet négy nemzedékét így, így maga mellé sorolva, a polgári értékek, az európai ság, ez pedig hát értelemszerűen ő és a saját pártja. Tehát, hogy így létrehozott egy ilyen megosztást, amelyben az egyik oldal, az a, a történetesen vele ellentétes oldala, az a keletnek a sötét hordája. A nyugat az pedig hát a polgári a és hát értelemszerűen Adi Endre, Kosztolányi Dezső, Karinti Frigyes, Ignótusz, és hát. A az, a, az, egész, az egész magyar műveltség az ő, és minden más, ami tatárdúlás, törökdúlás, ruszkik haza, mindent. Tehát ez, ez pedig, a, ez pedig a értelmszerűen az MSZP és Gyurcsány. Tehát hogy így, ez egy ilyen történelmi analógiát vetett fel, hát nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed. Ez a békülékeny hang lehet-e az újabb jele, Most amit így men vagy talán nem figyelted meg, szerintem. hogy ez volt egy, ilyen, volt egy ilyen párhuzam, amit felvetett Orbán Viktor. Sz nem, szerintem ez nem, nem, volt, nem volt ez egy ilyen típusú párhuzam. Ez szerintem azért fogalmazott ilyen ködösen az Orbán, hogy ezt is érthessék bele a hívek. Azért, hogy, na, hogy nagyon keményen beszélünk. És hogy lehetett még érteni, a kelet hordáit? Alapvetően szerintem arról szó, szólt ez a beszéd, hogy az az Orbán Viktor, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább a nyugat felé való kommunikálása, az amerikai Egyesült Államok és Brüsszel felé való kommunikálás volt, mint akár a saját hívei felé. Ez arról szólt, hogy az az Orbán Viktor, aki a ugye olyanokat mondott, hogy, hogy, hogy Magyarország, hogy az unión kívül is van élet, aki, aki, aki hát azért elég kemény és erőteljes kritikával illette bizonyos esetekben Brüsszelt, és bizonyos esetekben az amerikai Egyesült Államokat is. Az, a, az Orbán Viktor az egyértelműen úgy definiálta Magyarországnak a sorsát és a helyzetét, mint hát ugye az utolsó végvár, az utolsó bástya, amelyik, amely, amelyik szemben áll a, a az orosz keppék világával is, és szerintem sokkal erősebben szólt ez a beszéd uh, Putyinról, Putyin elnökről és Putyinnak az Oroszországáról, mint, mint a szovjetről vagy mint, vagy, mint a törökről, igen, vagy igen, mint a tatárról. Igen, mert teljesen az a Gyurcsány és a Putin között egy ilyen szövetségi párhuzamot vont. szerűen a Gyurcsány az a Putinnal egy ilyen nagyon-nagyon komoly olajdiplomáciát alakított ki az elmúlt években. Gáz és ő, ő erre fűzte a igen és elég gáz, legalábbis Orbán szerint. Na most ő, ő erre fűzte fel a beszédét. Holott, a Gyurcsányban pontosan ugyanannyit Tony blair lehet felfedezni, mint Putyint. Legalább, vagy legalább annyit, de szerintem akár többet. Tehát, és én a Tony blair legalább annyira undorodom, mint a Putyintól. Csak ezt az Orbán beszédébe ez nem illet volna bele. Mert hát Tony Blair, Anglia, a nyugatos, a, a modern... Ezzel szemben a sötét, a balkáni, az orosz cseppék, a. Tehát, hogy ez, ez, ez így, ez neki így illet bele a gondolkodásába, érted? De, de valójában most mit Orbán, Viktor, nem lehet Slobodan, Miloševichez hasonlítani, vagy én nem tudom? Tehát jó, nem inkább Miloševichez, inkább manhoz nem? Nem lehet Tugymanhoz hasonlítani Orbánt? Bárki szerinted, És szerintem nem érdemes Tugymanhoz hasonlítani Orbánt? De nem. ez nem egy jó párhuzam. Orbán sokkal jobban szereti, ha őt Berlusconihoz hasonlítják. Mert az a nyugatos, mert az a polgári. De ezek a, de ezek a párhuzamok is annyira annyira sötétek, és annyira olyan, olyan elnagyoltak, és olyan végtelen, végtelen történelmi leegyszerűsítés, amiket általában, általában szokott tenni Orbán ezekben a beszédeiben, ugye tipikusan egy a nagyon nagy tömegek által érthető, a számukra érthető vétett történelmi képeket hoz. Szerintem meg nincs igazat, tehát hogyha Orbán Viktornak pusztán az lenne a szándéka, hogy a kelethez sorolja uh, Gyurcsányt, akkor, akkor a szovjet időkre hivatkozik. Akkor arról beszélt volna, hogy, hogy ezek pont olyanok, mint a tatárok, eze, ezek azok, akiket ugye 56-ba ide raktak a nyakunkra, amikor jöttek a szovjet tankok. Nem, itt, itt azért alapvető volt az, hogy, hogy a, a kritikájának, a kelet kritikájának az iránya, az kifejezetten a mai Oroszországra irányult. Tehát, hogy ez, ez szerintem teljesen új fordulat, és ez a magyar, magyar me, me, me, a magyar Ben a nagyon nehezen értelmezhető, mert ez nem egy különösebben átpolitizált, napi politizált téma. Szerintem sokkal inkább a nyugat felé való nagyon erőteljes üzenet, hogy Magyarország az nem kompország, hanem ott van erőteljesen a nyugat mellett. De mi a a az Európai Unióba való felvételünk, az nem ezt jelentette? Most ezek után még Orbánnak beszédeket kell mondani, amivel mi jelezzük azt, hogy mi oda tartozunk? Nevetséges. Most azért, mert gázt vásárol, Putyintól azért nekünk magyarázkodnunk kell, hogy mi, mi azért az Európához tartozunk. Most Németország. Ez, ez Németország ma... garantálom, hogy tízszer annyi gázt vásárol Putyintól, mint mi. Már... Németországnak magyarázkodnia kell Brüsszelben, hogy ő azért nem az képik lakója, ő azért európai. Az nevetség. Másod... egyrészt, a, a, bár nem ismerem annyira a német belpolitikát, de azt gondolom hogy nem gyakorlat az, hogy a másiknak az áztatása Brüsszelben meg, meg Nyugaton Magyarországon azért mindegyik a, a, ellenzék az igyekezett a maga kormányát egy a, egy, egy s, söt, sötét a, visszamaradott a, ne, nem is tudom, semmiképpen sem európai, semmiképpen sem demokratikus intézménynek beáltani ez egyfajta nagyon... hazárulás egyébként, ezt tegyük hozzá nem, nem ez, feltét... ez egy formája a hazárulás nak egyébként ez az egy naghosszá jó na sem azt se tegyük, hogy a kormány is a haza között egy egyenlőséggel lehet. Jó nekik az, biztos... Brüsszelben az országnak az biztos, a kormányzatát, hogy... amit elvileg a nép választott érte, tehát a parlament ennek a szintre. Nem, A politikai kultúrának a kérdése, hogy a az árulkodás, nincsen... az árulkodás oh. kultúrája, igen, igen. Az árulkodás meg az árulás között egyébként már csak egy szótag van. -mindenki, mindenki, de világok választják el. Mindenki próbálja a másikat bemószerolni a gyurcsányék, látható módon nagyon erős kapcsolatok, építettek ki azzal a Putyinnal, aki, aki látható módon szintén középhatalmi, de legalább de, de talán nagyhatalmi igényekkel is lép fel Európa politikájának, gazdaságának stb. Gázenlátásának meg olajellátásának, más, más eszköze nincs ugyanis. De ez bőven elég eszköz arra, hogy nagyon-nagyon sok érdeket érvényesítsen és, és ugye ebbe ő nagyon jó partner talált a magyar kormányzatban, tehát Magyarország volt az, amelyik az utolsó percek igazért küzdött, például ugye a Nabukó gázvezeték mellett és a, és a Orbán ezzel a beszéddel egyértelművé tette Putyin felé, és szerintem ez inkább Putyinnak volt üzenet, egyértelművé tette, hogy ő minek tekinti Putyint. Tehát, hogy ja, Putyint Az a... őtől ő levásárolt gáz az nekünk büdös, ugye? Az nekünk büdös, az nekünk nem jó. Én meg tudod, mit mondok? Hogy ha 5 forinttal olcsóbban lehet gázt venni Putyintól, akkor vegyük meg a gázt Putyintól, már csak azért is, mert nem gondolom azt, hogy a hogy a, a kezéhez kevesebb vér tapadna vagy több vér tapadna, mint, mint George Bushéhoz. Tehát nem tudom, hogy miért lenne nekünk rosszabb gáz a, a, a Kaukázusban, Kaukázusból felszíne hozott gáz, mint, a, mint az Irakban kitermelt gáz. Nem értem, nem látom be, Tehát, hogy, és ezzel érvelni, és ez ma Ma, október 23-án, a nemzeti ünnepen, egy politikai érv gyurcsánnyal szemben, hogy a kelet hordái és Putyin meggyurcsány, szemben a, a nyugattal, a, a, a polgári, a fejlődő, a fejlett, a modern, és akkor az, hogy természetesen értelemszerűen ő meg a haverjai, és, és hát a, a, az egész nyugat, világos. Szóval Ugye? Az, azért sem túl sem és kell azért értékelni, de, de, de az biztos, hogy egy nagyon erős kiállás volt emellett. Másrészt, hogy az Orbán beszédnek a, ami, ami szintén kem, kemény része volt az, hogy azért megígérte a felelősségre vonást, tehát azt mondta, hogy most maradjatok nyugton, de majd, hogyha mi kormányra kerülünk, akkor egyrészt kárpótoljuk október 23-ának a rendőri brutalitásnak az áldozatait, másrészt meg el fogjuk kezdeni a felelősségre vonást, és, és ezzel azt is mondta, hogy bizonyos tekintetben, hogy ő nem bízik a magyar igazságszolgáltatás és jogrendszer gépezetébe, de ha majd ők hatalomra kerülnek, akkor ebbe lehet bízni, mert a kormányzat meg fogja tenni, amit, amit meg kell tennie. Az apokalipsis Serté utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a Haldoklóföld földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája, csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Egy szó mint száz, az Orbánnak a beszéde, az szerintem egy rettenetesen sötét ksenofóbia volt, e, magyarul idegen gyűlölet, és, és főleg ez a zsigeri óckodás más kultúráktól. Ez az, ami szerintem méltatlan egy, egy államférfihoz, vagy inkább mondjam azt, hogy egy emberhez? Inkább azt mondom, hogy méltatlan egy emberhez. Amikor, amikor a sötét keleti sztyeppéknek a bunkóival jogat, és azzal mossa össze a politikai ellenfelét, saját magát meg a, a, a, a, a kulturált szalonok Európájához sorolja. Tehát ez a, e, ezek a politikai érvek, ezek politikai érvek, tehát ez a másik büdös bunkó, a másik az a sztyeppék bunkója, tehát itt tartunk, és akkor ez Október 23-án ez az ünnepi beszéd, hogy te csak olyan vagy, mint a ruszki barátaid, a büdösek, a nem mozdanak a rohadt bunkó orosz medve, olyan vagy te is. Szavazz rám? Szavazza, izé, szavazza az angol buldogra, aki fajtista, akinek pedig réje van. Tehát ez a stílus, ezt én visszautasítom, amit Orbán előadott. Nem orosz... kifordul. Körben ez a teljesen új orosz ellenesség, meg Putyin ellenesség, és mondom, hogy itt tényleg azt érdemes hangsúlyozni, hogy itt azért igazán érintve Putyin érezhette magát, nem gyúcsán, mert gyújcsán kapott már keményebbeket is Orbántól. De Putyin még, még ennyire erősett nem. Itt szerintem azért az is lehet benne, különben, hogy a Varsói Express érkezett Magyarországra, azért tudjuk, hogy most már. Lengyelországban két választás volt, mind a kétszer a jobb oldal nyert, és ott De most, nem. De most nem, most megverték ne, őket. De, de, hát nem. Most megverték ő. őket. Ne, de jobb oldal nyert. A, Lengyelországban olyan a politikai helyzet, hogy a... a, a Kaczynski a... fivéreket most megverték, nem? Igen, de a kaczyński fivérek azok a radikális jobboldal. Jaj, jaj, jaj. Tehát a, a, ott a nemzeti liberális... Mi a jaj, az, liberális, hez... az inkább liberális, hát, nem? A kaczynski hát. nagyon hasonló programjuk van különben. Tehát, hogy Jó nagyon hasonló jobbak azért. Hát nem, nem, nem úgy értem, hogy jobbra vannak, hanem hogy hát, európa, Európai figurák, ja, mint, ja. A, mint a Kaczynszki testvérek, de ott nagyon érdekes ugye, hogy a, a, amikor a, megbukott a, a baloldali kormányzat kb. olyan három vagy négy évvel ezelőtt akkor oly módon bukott meg hogy valami 8%-ot kapott a, a az a párt, amelyik nem olyan régen, vagy négy évvel azelőtt még a választás nyerte, és akkor történt meg az, hogy a, a kvázi ez a középjobbos párt, ugye, amelyik most megnyerte a választást, ez második lett, valami 30%-kal, a Kaczynszki testvérek nyertek valami 35-tel, és még két egészen elvakult radikális jobboldali szervezet is bejutott a lengyel parlamentbe, tehát a baloldalnak a támogatottsága az körülbelül ilyen 15-20%-os volt a baloldali kormányzat ciklusa után és mit, jelent, és, és mit jelent most a Varsói Express? És arra uh, gondolkodom, hogy, uh, hogy Lengyelországban elképesztően erős történelmi hagyományai vannak a német, meg az orosz ellenességnek, és ott az orosz ellenes kártya, meg a német ellenes kártya az folyamatosan ki van játszva. Hát én el tudom képzelni, hogy miközben nézték a különböző kampánystratégiákat, meg, meg azt, hogy mi mentén tematizálta a, a, a lengyel belpolitikát, a, a győztes jobboldali párt, akkor megtalálták ezt, hogy az oroszországgal való szembenállás, és hogy mi nekünk a nyugat az otthon mondunk, mert igazából ugye a Kaczynszki testvérek azok veszett kutyák voltak, mert nagyon gyűlölték az oroszokat, de legalább annyira Brüsszelt, és, és Lengyelország egy olyan ex-ex állapotban volt igazából, hát minden, kinézték őket, és, és az új, a, a mostani győztes lengyel párt meg azért sokkal erőteljesebben elkötelezett Európa, meg az integráció, meg az európai intézmények irányába, és én azt gondolom különben, hogy innét érkezett az az ötlet, túl azon, hogy, hogy Zorbán az meglátta abban, hogy ebbe a kommunikációban megvan az a fajta garancia, hogy ő a nyugat számára egy elfogadott vezetőként tud majd kijönni a választások környékén. Jó, csak, jó csak ez egy sötét bunkóság, amit előad, mert Október 23-án egy ünnepi beszédben arról, beszélni, az oroszokat. hogy. hogy a, de várjál, akkor március, várjál, viszont akkor március 15-én meg az osztrákokat kell szidni. Tehát meg akkor az oroszokat. Viszont, jó, meg igen, az, az oroszokat, oroszokat akkor is lehet szidni. Oroszokat jó, lehet szidni. Ne, várjál, de, amikor, de amikor a rákóci szabadságharcra emlékezünk, akkor nem lehet szidni az oroszokat. Akkor viszont. Segítettek? A segítettek? De, de hajrá, törökök viszont de akkor viszont ha törökök. akkor keletről jött a izé, vagy keletre menekült el a fejedelem hát, példát. Segítséget nem nagyon kapott szegény rápoci. Szóval mi, mi, mi hagyományosan sosem kapunk segítséget, mert mi egy ilyen szerencsétlen sorsú nép vagyunk. Na Na de. de tényleg az, nem? Ja, ja ja. Így van, de várjál már egy pillanatra. Tényleg ezzel érvelni, egy ezzel érvelni. Azért, mert a ruszkik verték le, azzal érvelni, hogy, hogy ez is azokkal üzletel, mert az a gáztól tőlük veszi. Tehát, hogy ez, a, ez az analógia. Ez a politikai érv. És várjál, ez szerinted ez október 23-i ünnepi beszéd az arra való, hogy Orbán üzenjen Putyinnak, hogy nem kell tőled a gáz. Ez a, ez a, ez a funkciója? De most komolyan? Hát egy október 20-a, nézed, az október 20-a, hagyományosan ezek a nemzeti ünnepek politikusi beszédei azért sokszor alkalmat kínálnak arra, amivel élnek is a politikusok, hogy, hogy a jelen helyzetről beszélnek ebben szerintem semmi rossz nincsen. Vélhetően annak leszünk a szemtanúi, hogy egyre erősödni fog a Fidesznek a kommunikációjában ez a, ez a kifejezett orosz ellenesség. Tehát de hát ez, ez is most egy jó, jó ér. Tehát akkor értelmes, George, George Bushhoz Dörgölődzésnek az egyik eleme gondolom az orosz ellenessége. Orbánnak. Az biztos, hogy, hogy mondjuk most Washingtonban semmiképpen sem kaptak rossz e pontot. a fideszes politikusok ezért a beszédért tehát hogy azt gondolom, hogy kifejezetten örültek ennek mondjuk Washingtonba Jó, hát akkor meg összebe is. Fo folytatódik a segnyalási verseny, gondolom Washingtonban, Gyurcsány és Orbán között. Kisorszályoknak ez a sorsuk. Tehát, Már <gül> amelyiknek, érted? Hát majdnem mindegyiknek ez a de, sorsa. Nem, hogy, nem vonulunk be, nem vonulunk be Irakba egyébként? Az a kérdése. Tehát már hogy a sorsról beszélsz, tehát hogyha dacolunk a sorsunkkal, és nem vonulunk be Irakba, akkor mi történt volna? Tehát akkor állna még a parlament? Vagy ö, lehetséges, hogy megszáll minket a NATO, és ö, kiárási tilalom lenne, és nem csak az Andrási úton? Vagy mi lenne? Tehát, hogy én nem is tudom. Tehát ö, ez a sorsa. Persze ez a sorsa, miután ilyen vezetői vannak. Ilyen megalkuvó segnyaló vezetői vannak. Ezért ez a sorsa. de ezt ne sorsnak hívjuk. Tehát ezt, ezt hívjuk megalkuvó segnyaló vezetőknek, nem? Ezek a vezetői. Igen, nem a sorsa. Tehát de ez Kisors, nem sorszerű. Nézd, néz, nem. Egy dolgot félrejétesz. Tehát, hogy az, hogy Magyarország a nagyságánál fogva abbanra kényszerül, hogy követő stratégiákat, kö, követő stratégiát folytasson, országokhoz csapódjon, ahogy te mondod, országok segjét nyalja. Igen, megtörténik a az lenne a helyes és az lenne a hosszú távon kifizetődő, hogyha a politikai elitem belül lenne egy konszenzus, hogy mi felé menjünk, mit szeretnénk csinálni. Tehát hogy, ugye mondjuk erdélyi fejedelemségnek mondjuk ilyen szempontból jellemző a, a sorsa és a példája, hogy Betlen, akit az egyik legnagyobb erdélyi fejedelemként tartunk számon. Hát más sem csinált, mint hol a törököknek, hol az osztrákoknak nyalt, különösebb, nagy, hát olyat is megcsinált Betlen az uralkodásának az elején, hogy Elnyerje a török port a bizalmát, hogy két végvárat megostromoltatott, és az egyiket át is adotta, átadta a törököknek. Már a törököknek, régen igényük volt ezekre a végvárakra, és követelték az erdélyi fejedelemtől. A, a várkapitány meg azt mondta az erdélyi fejedelemnek, amikor a Betlen küldte a követét, hogy adja át a töröknek, hogy ő nem adja át a Szent Magyar, haza, a szent magyar földet a, a hitetlen kutyáknak. Erre Betlen fogta a seregét, lement, megostromolta, és rendesen bevette a várat, és utána átadta. Nagyon-nagyon ja, jó egyébként, nagyon-nagyon jó ezeket a történelmi analógiákat a nagy ez a sorsa egy nem pontos országnak... a példa. Mert... Nem pontos a példa. Mert... Mert Magyarországnak nincs szüksége arra, hogy akár az orosz medve, akár az amerikai sas seggét nyalja. Mert Magyarország az Európai Unió tagja. Magyarország már így is tagja egy nagy államszövetségnek, egy nagy konfederációnak, Pont annak érdekében, hogy nekünk elég legyen egyetlen segget a nagy brüsszeli kék alapon sárga csillagos segget kinyalni. Nekünk ezért nincsen szükségünk arra, hogy mi a. Washingtonnak a kegyeért esedezzünk, mert nem az a helyzetünk, mint az Erdélyi fejedelemségnek. Esedez... Nem az a helyzet nem. esedezni nem kell. Várakat megosromolni, nem kell, területet átadni, nem kell. De, de Nem kell, de, de, kell várokat de, megoslom. De, de, de azt az gondolni. A kérdésem, de, akkor de mit keresünk kirakban. Az, az megint egy különböző de. kérdés, hogy azt meg kellett volna tenni. Nem biztos, hogy meg kellett volna tenni, nem biztos, hogy uh, semmiképpen sem volt helyes, politikailag sem volt szerintem szükséges. Az egész magyar politikai elitkömben érdekes módon, akkor úgy értékelte MDF-től kezdve a Fideszen keresztül az MSPI i hogy ezt meg kell tenni. Ha, ha, de a, azt nem kell tudomásról hogy egy ilyen kis országnak állandóan helyezkednie kell, állandóan jó pontokat kell szereznie, mert ebből tud profitálni ez, ez van, ezt, ezt szerintem nem, nem, nem kell ezt üdvözölni, nem kell ezt e, na, nagy ünnepségekkel uh, körbevenni. Mi profitálunk, mi az iraki háborúból, mondjad már meg. De most meg. szálljál mi már le az, az iraki háborúból, de mindegy, akkor profitálunk azzal, hogy például jóba vagyunk az oroszokkal, azzal azt profitáljuk, hogy Oroszország mondjuk rajtunk keresztül építi a gázvezetéket, amivel egész Európát ellenére. Hát, mit, mit jelent ez? Azt, azt, jelenti, azt jelenti, hogy Magyarországon ott állások teremtődnek, beruházások lesznek, ja. szervízutakat építenek, rendes utakat építenek, hogy a szervízúthoz oda lehessen jutni, fejlődés jelent, ja, ja. tőkét jelent, beruházás jelent. Ez, ezeket egy olyan pici országnak ja, ja. és szegény ország mint Magyarország nem, nem szabad nem tű ez, ez diplomácia. Erről, erről, erről szól diplomácia. De azért a, de nem, ne nem, be... kérde, de azért a nem kéne megszállnunk. De te senki nem mondta, hogy meg de Te, te, te arról szó. beszéltél, hogy minek nyalunk nyol, segéket, segéket. Ezért nyalunk segéket. Ezekért az apró előnyökért. Amikor az iraki háborúról van szó, azt gondolom, hogy ez egy teljesen felesleges... Felesleges? Te, teljesen felesleges, és erkölcsileg sem igazolható lépése volt a parlamentnek. De, de hát megtörtént, így van. Hát ugye a nagy megfelelési kényszerben az ember so, so, sokszor többet ad, mint amennyit kellene. Ebbe kell ügyesnek lenni nem, ez a jó diplomáció. Nem, nem, nem az ember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 hogy a rock zene, vagy általában a könnyű zene az alapvetően érzéketlen társadalmi témákra, és, és kizárólag a szerelemről, hogy mennyire fáj, hogy elhagyott a kedvesem, képes beszélni, képes ezt millió módon, millió egy módon tematizálni, mint például az előbb De Lenikre visszette. Előbb Lenikre visszette ezt, és, és a társadalmi felelősségvállalás, ami különben nagyon-nagyon jellemző volt a könnyű zenére, akkor, amikor indult például, gondoljunk, a punk az, az egész egyszerűen nagyjából kikopott, legalábbis abból, abból a fajta zenei kultúrából, amit úgy ömlesztve kapunk a különböző nagy cégek, nagy lemezkiadók által. És most nagyon nagy örömömre szolgált, hogy a mai nap találtam egy olyan magyar együttest, amelyik mindenféleképpen kilóg ebből a sorból. Ö, egyrészt azért, mert társadalmi felelősség mutat. Nem is akár iránt. Nem is akármi iránt. És nem magyar, is akárki iránt. Hanem a magyar társadalom egyik nagy hősének a, a, egyébként a teljesen törvénytelen bebörtönzését ö, ö, sérelmezi, és az ő kiszabadítását azt, azt a, a, a, a lehető legnagyobb művészi erővel fejezi ki. Igen, mert általában jellemző különben, hogyha társadalmilag érzékeny és fontos témát is karol fel egy együttes, azért nagyon erőteljes marketing módszerekkel kutatja, hogy vajon ez kellő népszerűséget hozza -e a bandának. Hát nem lehet csak bármibe úgy belevágni. Hanem... Mi az ilyen együtteseket nem tartjuk semmire. Ők viszont szerintem egy olyan témához nyúltak, ami nem biztos, hogy a társadalom többségének a helyeslésével fog találkozni. Ami kell mindenképpen. De a kell mindenképpen, hiszen, hiszen ha... fel vagyunk háborodva a fölött, hogy Magyarországon koncepciós perek zajlanak olyan emberekkel szemben, akik valójában Legyünk őszinték semmit nem követtek el. Legalábbis mi szerintünk, de legalábbis Eddig még semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy elkövettek volna bármit. Mondjuk ki konkrétan, hogy akiről beszélünk, az ki egy nagyon-nagyon magas kormányzati pozícióba látnánk szívesen, mert azt gondoljuk, hogy mindaddig életútja, mind, mind, mind, edd, mi, mi, mind a jó humora erre predestinálja És uh, hát. Uh, igen, valóban. És, és uh, nem csak, hogy mi, de annak örülünk, hogy bizony vannak a könnyű zenének olyan reprezentánsai rajtunk kívül, akik fel vannak háborodat. Felett, és nem elégszenek meg azzal, hogy fel vannak háborodva, hanem bizony gitárt fognak, meg dobütőt fognak, meg mikrofont fognak, és igenis oda teszik magukat, és oda teszik a saját hitelüket, a saját személyiségüknek a, a, a, a teljes vonzerejét, mert hogy hát van, és hogy, hogy milyen mértékű, azt nem sokára látni fogjátok, és bizony egy, egy, egy társadalmi diktátumot fogalmaznak meg. Annak érdekében, hogy szabadítsuk ki az ő börtönéből a mi mártírunkat. Hallgassuk szerintem meg ezt a remek művet. Pedig te is megfej. A az ezt ezt a tehenet, ezt a tempó ezt a porcicót Ezt a bubicsot pukizott gadoz. Krisztus látt. Aha. Akkor megfésülök Szegény sushi, nincs több sushi. Csak üld a gér, mint egy husi Nem számíthat másnak Csak a kégyúrt kell a társnak Aki azt mondja Mutasd magad, kicsit fésült meg a hajad Biztos lát! Álva közsd a Kipődett, Gyorsan felejtsd el a nőket csak Ez az ember, aki annyira sok önfelett és vidám percet okozott. Most ott van bent, a börtönben, holott továbbra sincsen jogerős bírói ítélet ellene, hogyha jól tudom. Ugye, hogy nincs? De a bíróság jóvá hagyta, hogy benned. Az de, még nem ítélték el, de még nem ítélték el. Igen, csak szervezkedett, manipulálni akart, vagy legalábbis arra utaló, volt, hogy megpróbálta befolyásolni a tanúkat. Ezért helyezték előzetesbe. Felháborító. És ha belegondoltok, akkor jó volt, amikor a, a tréfáival, a vicceivel szórakoztatott minket. Akkor jó volt nekünk, amikor tömte a zsebünket pénzzel, amikor kiutalt nekünk ezt-azt. Pusztán csak azért, mert ebben az országban élünk, és magyarok vagyunk, és ugyanazt a nyelvet beszéljük, és ugyanazt a kultúrát ápoljuk, amit ő. Cuslág János, igen. És, és abban a pillanatban, amikor különböző politikai ellenfelek, Isten tudja, mit akarnak eltusolni, amiről ő tudott, valószínűleg valamit meghallott, nem kellett volna, és nem lenne ilyen nagy bajban. Milyen könnyű bajba kerülni ma Magyarországon, hogyha valaki, hogyha valaki felelősségteljes pozíciót foglal el pusztán azért, hogy, hogy segítsen, hogy, hogy gyámolítson és hogy, hogy vezessen bennünket. Na azt gondolom, hogy teljes joggal emeljük fel a szavunkat az ellen a súlyos törvénysértés ellen, a Cuslág Jánossal szemben folyik. Én azt mondom, hogy addig nincsen demokrácia, amíg ő nem kapja meg a nagyon-nagyon komoly jogorvoslatot azért a méltánytalanságért, ami őt éri, nap, nap, nap mint nap, amíg ő bent van. Tényleg számoljuk a napokat, vagdosuk a centiket, és hiába. Hát fricúság... Nagyjából ez az utolsó gondolat, amit a 88.1-es frekvencián felétek tolmácsolni tudunk. Reméljük, hogy, hogy ez az üzenet nem csak hozzátok jut el, hanem a megfelelő döntéshozóknak a fülébe. Én nagyon-nagyon hát, bízom valás... abban, hogy holnap egy olyan napra ébredünk, amikor Cuslág János újra itt lehet közöttünk, és folytathatja áldásos tevékenységét mindannyiunk boldogulására, gyarapodására és örömére.